de minden más tekintetben, amikor nem erről van szó, akkor engedelmességgel tartozunk. Azt mondja az, hogy a kettes vers, hogy aki nem így tesz, ellene támad ennek az isteni, uh, Isten által rendelt intézménynek, az önmaga felett szerez ítéletet, önmaga ellen támad. Hogyan lehet az, hogy önmagad ellen támadsz, hogyha nem támogatod a engedelmességeddel a hatóságokat, a kormányt? Hát pontosan úgy, hogy Isten ezeket a szerveket azért rendelte, hogy kicsit rendet tartsom. Azért, hogy a bűnös természetünket, a bűnös indulatainkat, vágyainkat kordában tartsa, és azért, hogy a az társadalomban legyen valamilyen féle rend. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert Isten elrendelte, és, és látta azt, hogy szükség van egy ilyen intézményre, aki az ember, akik az emberi gonoszságnak valamilyen határt szabnak. Ugye ezért van sebességhatár, ezért van az, hogy mennyit lehet inni, mennyit nem lehet inni, ezért van az, hogy megmondják, ha valaki lop, akkor azt beteszük a börtönbe, megbüntetjük. Tehát ezek mind az emberi bűnnek szabnak korlátot, és a társadalomban egy rendet igyekeznek fenntartani. Ezekre látta Isten, hogy nagyon nagy szükség van a bűn és természetünk miatt, és ezért rendelte el ezeket. Éppen ezért egy, egy kormány nagyon hatékony eszköz lehet Isten kezéből, hogy ezeket elérje. A hármas feladatban olvassuk, vagy hármas versben olvasuk konkrétan a feladatát a kormánynak, a hatóságoknak. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak, Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjél jót, és dicséreted lesz attól, mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja, és bosszúálló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Hát ez a hatóságnak a feladata, Isten által elrendelt feladata, és nekünk keresztényeknek is azt mondja, hogy ha engedjük, hogy ő átformáljon a mi gondolkodásunkban, és Isten szerint gondolkodunk, és azt szerint élünk, akkor nincs mit félni a hatóságoktól. Az egyik volt, Gimis osztálytársam, az APEC behajtási osztályának az igazgatója, és az osztály találkozón azt mondta a bemutatkozásában, hogy mindenki kell, hogy rettejen az apektől, kivéve az, aki ott dolgozik, és neki, egy nagyon kedves, hogy ezt mondja. Mert azt mondja, hogy mindenkiben tudnak hibát találni. De ugye a hatósági szervezeteknek nem ez a feladat, hogy mindenképpen hibát találjanak mindenkiben, hanem pontosan az, hogy a gonoszt fékezzék meg. Azt mondja, hogy a gonoszt, aki gonosz cselekszik, azt kellene, hogy megfékezzék. És azt mondja, hogy aznak nincs miért rettegnie, aki jól cselekszik, aki Isten szerint cselekszik. Ugye, hogyha tudod azt, hogy egy kicsit gyorsabban hajtasz, és meglátsz egy autót, akkor automatikusan felmegy benned a vérnyomás, és nyomod a féket. De hogyha rendesen mész, és betartod a sebességhatárt, akkor nem kell, hogy izguljál, nincs miért izgulnod, és akkor simán mész tovább. És minden más helyzetben, akár milyen területet néznénk, meg ugyanez a helyzet. Hát, hogyha rendben vagy, Isten előtt tudod, hogy jól cselekedtél, megtartottad a szabályzókat, akkor nincs mitől félnem. Na most itt egy érdekes dolgot olvasunk a négyes versben, az az, hogy a hatóságok Isten szolgálja. Azt olvasjuk, hogy Isten szolgálja ő a te javadra. Ez ugye sok embert megdöbbent, mert azt gondolják, hogy Isten szolgálja, az az, aki mondjuk a gyülekezetben szolgál, vagy itt szolgál, ott szolgál, de a rendőr is Isten szolgálja, meg az apekos is Isten szolgálja, tudom, ezt elég nehéz elképzelni, de az úr mondja, az IHS is Isten szolgálja, és azt mondja, hogy ez a te javadra van. Hát ugye ezt nehéz elképzelni például abban az esetben, mikor már négy és fél hónapja várunk az építési engedélyre, hogy mi módon Isten szolgálja ezek az emberek, de biznunk hát bíznunk kell abban, hogy az Úr tudja, hogy mit mond, meg mit csinál, meg milyen embereket tesz oda. Valószínűleg a javunkra van, biztos, hogy a javunkra van, csak ezt nehéz meglátni. Na most Isten szolgálja ők. Egyik barátom mondta, hogy amikor ö, gyorsította a kocsivel és megállította egy rendőr, akkor köszöntötte jó napot kívánok, kedves rendőr úr. Maga Isten szolgálja, köszönöm, hogy szolgálatot teljesít, és nagyon meg volt lepődve, de aztán megbüntettem el kicsit gyorsabban. És, és utána megköszöntek, köszöni szépen, hogy vigyázz mások épségére, és hogy beteljesíti Istennek ezt az akaratát, hogy a gonoszt féken tartja. A rendőr kicsit furán gondolkodott az illetőről, de teljesen igaza volt, és át is látta a dolgot. Na most azt mondja, hogy a négyes versben, hogy nem ok nélkül visel fegyvert. Ez az eredeti be, az nem ok nélkül viseli a kardot. És ez bizony a halálbüntetést jelentette. Talán emlékeztek arra, amikor az evangéliumokat tanulmányoztuk, hogy a halálbüntetést a zsidóktól elvették, és a rómaiakhoz került, és ez a profécia szerint volt az az időszak, amikor a messiás majd eljön a, a zsidók, eljön a világra, és ez meg is történt, de a halálbüntetés az ott volt a rómaiaknál. És Pál mondja is, hogy a halálbüntetés ott van, nem ok nélkül van náluk a halálbüntetés. Akkoriban ugye a halálbüntetést az gyakorolták a rómaiak is, és ez legtöbbször lefejezés általi halált jelentett csak a leggonoszabb, a leg bűnösöket végezték ki keresztre feszítéssel. És a halálbüntetést azt gyakorolták, és ebből az igevesből látjuk is azt, hogy Pál egyáltalán nem kérdőjelezi meg ennek a jogosultságát, hanem teljesen természetesen beszél róla, hogy igenis van jogosultsága. Gondoljatok bele, hogy azokban a kormányokban, azokban az országokban, ahol a haláldüntetés mái napig is gyakorolják, sokkal erősebben féken tudják tartani a gonosz, akár akármilyen vadul hangzik is. Gini-re talán emlékeztek, ők Szaud-Arábiába éltek korábban, és ő mesélte a nyilvános kivégzésekről. Ha ott valakit rajta kaptak házasságtörésen, vagy droppcsempészésen, akkor ezt egy az egyből főténe nyilvánosan lefejezték. Na most el lehet képzelni, hogy nem volt olyan túl sok házasságtörő, vagy legalábbis nagyon igyekeztek, hogy ne legyen. A drogcsempészek szinte nullára tudták redukálni, mert bárkinél, akinél a drogot találtak, egyből lekapták a fejét nyilvánosan. Na most ez egy elég hatékony eszköz arra a Szaudarábiában, hogy a gonosznak a eluralkodását a társadalmon féken tudják tartani. Na most mi tudjuk nyilvánvalóan, hogy a bűn az ott van az emberi szívben is, tehát ez nem csak abban jelenik meg, hogy most elkövettem és rajta kaptak, de akkor is magát a társadalmat nagyon rendszerezetten és szabályozottan tudják tartani. Talán megdöbbentő az, hogy pont azok a társadalmak, amiknek az alapja keresztény alapokon nyugszik, ezek a nyugati társadalmak egyre inkább kiveszik ezt a hatalmat a vezetőség és a kormány kezéből. Ezért egyre képtelenebbek kell látni azt a feladatukat, amire Isten konkrétan elrendelte őket, nevezetesen a bűn, a gonosz megfékezésére és a rendfenntartására. Ezért nagyon megdöbbentett engem az, hogy Angliába a leggyorsabban terjedő vallás ma, szerintetek micsoda? Az iszlám, az iszlám mindenütt mecsetek vannak, és Svájcban is ez is megdöbbentett, és uh, teljesen uh, ledöbbentő, de azért terjed leggyorsabban ez a vallás, mert az emberek vágynak az igazságosságra. Vágynak arra, hogy a gonosz büntessék meg, a jónak pedig adjanak lehetőséget az életre, és természetesen ez törvény általi uralom, de mindenkinek van egy ilyen normális vágya, hogy Szeretném biztonságba kiengedni a gyerekemet az utcára, szeretném, hogyha nem lopnák el út közben, nem fejeznék le, nem lőnék le. És éppen ezért nagyon sokan térnek át az iszlám vallásra, mert az pedig kardátali ítéletet és kardátali fegyelmet ígél. És nagyon komolyan is veszik azt, hogy a rendet betartsák. Na most természetesen kegyelem alatt élünk, és milyen jó lenne, hogyha az emberek megismernék az urat. Mert igazi változást ugye nem egy külső kart, hanem egy megváltozott és megtért és újjászületett szívhoz. De bizony a kormány feladata, amennyi mértékben nem tölti be, annál nagyobb lesz a káosz, és a gonoszság annál inkább el tud terjedni. Ebből az ige persze az is kiderül, hogy a kormánynak a legfőbb feladata az a rendfenntartása és a gonosz megfékezése, nem pedig egyéb más feladatok. Az ötös verstől, ha olvassuk, azt olvasjuk, hogy annak okáért szükség engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Nem csak a félelem megrettegés miatt kell engedelmeskedni a kormánynak, a rendőrségnek, az apek az ANTS-nek, hanem mert a lelkiismeretünk is ezt diktálja, hogy ez így jó, és hogy jó, hogyha rend van az társadalmunkban és biztonság. Mert azért fizettek adót is, mivel hogy Isten szolgái, ki ugyanab, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Itt megtudhatjuk azt, hogy adóval, amikor fizetjük az adót, Isten munkáját támogatjuk, mert ezek az emberek, akik a hatóságban vannak Isten szolgálói, akik elvégzik azt a munkát, hogy a gonoszt megfékezzék, és a rendet fenntartsák. Adót egyébként ezért kellene fizetni, hogy, az, a, hogy ezek a hatóságok ezt a munkát el tudják végezni. Nem azért kell fizetni adót, hogy meggazdagodjanak ezek az emberek, hanem hogy ezt a munkát, ezt a feladatot ellássák. Nyilván ezt pedig nekik kellene tudni. A 7 azt mondja, hogy adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, kinek az adóval az adót, kinek a vámmal a vámot, kinek a félelemmel a félelme, kinek tisztességgel a tisztessége. A Máté 22.21-ben ugyanezt mondta az Úr, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami az Istené, és ott is ugyanarra utalt, amire itt Pál utal ebben az igevesben, pontosabban Pál utal ugyanarra, amire Jézus utalt, hogy adjuk meg azt, ami illik a vezetőknek, a kormánynak azt, ami nekik kell, ami pedig Istené, azt pedig Istennek adjuk. És ha ránk magunkra nézünk, akkor Isten képmására lettünk teremtve, úgyhogy mi az Istenéi vagyunk. Mi magunkat adjuk Istennek, az adót meg a pénzt, ami szükséges, amit kér a kormány, az pedig nekik. Felmerül az a kérdés, hogy vajon lehet-e akkor a kormány ellen lázadni, vagy a hatóság ellen lázadni. Hát abban az esetben lehet, hogyha két lehetséges kormány van, és lehet választani a kettő közül, hogy melyiket támogatnád, akkor nyilván az Isten félőbet támogassad, vagy azt, amelyiknek az egész rendszere közelebb áll az Isteni elképzeléshez. De a demokráciában pedig azt kell felismernünk, hogy nekünk nagy részünk van a kormányzásban, nagy részünk van abban, hogy hogyan ö, történnek a dolgok, már csak abban is, hogy kit választunk, meg hogyan választunk, hogyha van népszavazás, vagy választás, vagy valami, akkor igenis el kell mennünk, át kell gondolnunk, hogy ki az, aki legközelebb áll az Isten által elgondolt feladatokhoz. Egyébként egy golgotás pásztor azt hiszem pont a havai szigeteken eléggé megeléggelte, hogy egyetlen egy ilyen képviselő sem képviselte azt, hogy még közel se, amit így Isten igéje képviselt volna, úgyhogy ő maga eldöntötte, hogy akkor jelölteti magát a senátusba, hogy legyen valaki, aki ezeket az értékrendeket képviseli. És a végén őt szavazták meg, úgyhogy szenátusi tag lett, és azóta is szenátusban munkálkodik mert pont azért, mert egyszerűen nem, nem volt ki itt választani, és úgy gondoltam, hogy hát akkor valaki legyen már, aki ezt az értékrendet képviseli, és úgy nézett ki, hogy az ottani lakók is erre szavaztak leginkább. Uh, 8. verstől azt olvassuk, hogy Senki más, senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a telebarátját, a törvénybe töltötte. Mert ez hogy ne parásználkotjál, ne őj, ne orroz, ne hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egyben, hogy szeres felebarátodat, mint önmagadat. A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot, annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Itt egy következő adóságról beszél nekünk Pál, és ez az adóság az a szeretet. És ez egy olyan adóság, ami egy folyamatos kötelezettségünk, hiszen gondoljatok bele, hogy egy adott adót, vagy egy vámot, vagy valamit azt ki lehet teljesen fizetni. De a szeretet az egy olyan fizetni való dolog, amivel folyamatosan tartozunk, amivel nem lehet azt mondani, hogy na kész, befizettem az adót, kész, szerettem eleget azt az embert. Ilyen nincsen. És pont azt mondja tál, hogy ez a tartozásunk folyamatosan van. Ez egy folyamatos tartozás, amit egyszerűen nem lehet teljes mértékben kifizetni, és ezért folyamatosan tartozunk ezzel mindenki irányában. És a te természetesen a bűnös természetünk az úgy néz ki, hogy na jó, szeretlek, szeretem őt akkor is, hogyha nem érdemli meg, meg akkor is, na jó, de most már eleget szerettem, és akkor készítő húzok egy vonalat, hogy most már kifizettem a sok szeretetet, de Isten pont arról beszél, hogy ennek nincs határa, tehát nincs az, hogy na kimakszoltam a szeretettel, hanem az egy folyamatos tartozás, azzal folyamatosan tartozunk egymásnak. Hát van, aki ugye ezt az igeverset arra használja, hogy ne kérjen senki kölcsön pénzt, ugye azt mondja, hogy senkivel, semmivel ne tartozzatok. Hát ez az igevers nem erről szól, hanem arról szól, hogy a szeretetünket adjuk másoknak, és adjuk oda magunkat Istennek. A Máté 5.42-ben Jézus beszél arról, hogy hát lehet kölcsönkérni pénzt, sőt azt mondja a az Máté 5.42-ben, hogy aki tőled kölcsön akar kérni, attól ne forduljál el. Mondjuk, hogy ez elég veszélyes tudni ezt az igeveset, mert ez azt jelenti, hogy ha valaki odajön hozzád, és kölcsönkér, és tudsz kölcsönadni, akkor az úr arra bátorít, hogy nem mondj nemet neki. De arról is beszél a kölcsönkérőknek a példabeszédek 22. ben hogy aki kölcsönkér, az szolgája lesz annak, akitől kölcsönkér. Tehát a példabeszéd 22. hét beszél erről a veszélyről, hogy bizony, hogyha kölcsönkérsz valakitől, annak az embernek te tartozni fogsz, nem csak a pénzével, és így módon egy ilyen ö, ö, viszony alakul ki köztet. Nyilván, aki meg kölcsönkér, annak meg az a felelősség, hogy meg is adja azt, amivel tartozik. Úgyhogy ez a másik oldala mérlegnek. Azt mondja, hogy szeressük egymást. Szeressük egymást úgy, mint a fele barátunkkal. Itt valódi emberekről van szó. Ez azért nagyon fontos, mert nem tudom, tapasztaltad de hogy azokat a legnehezebb szeretni, akivel nap mint nap találkozol, vagy nap mint nap közeli kapcsolatba vagy. A legtöbben nem a munkatársaikat szeretik a leges leginkább, hogyha lehet választani, akkor nem velük akarnak még csomó időt együtt tölteni munka után is. Mert velük nap mint nap együtt vannak, csomó időt töltenek együtt. De itt Isten arra hív bennünket, hogy azokat az embereket szeressük, akikkel nap mint nap találkozunk, és akikkel nap mint nap kapcsolatban vagyunk. Legyen ez a családunk, a szomszédunk, a munkapásunk, vagy akárki más. És vajon miért van az, hogy a hozzánk legközelebb lévő embereket a legnehezebb szeretnénk? Hát pontosan azért, mert belőlük látunk a legtöbbet. Látjuk a bűnös természetüket, a megnyilvánulásaikat, és itt most nem a családi legbelső szeretetről beszélek, hanem, hanem az egyéb ö, emberekkel, akik körülöttünk vannak. Ö, sokszor ö, konferenciákon látom azt, hogy egyéb egyszer találkozik valaki valakivel, és ó, hogy szeretik egymást, és milyen jó barátok, de aztán egy hét elég is belőle, mert akkor már túl jó megismernék egymást, és akkor már kiderülne, hogy mégse annyira nagyon szeretik egymást, és mennyire más és nagyobb kihívás szeretni azokat az embereket, akikkel rendszeresen nap mint nap többször találkozol. És Isten erre ad itt elhívás, és erre bátorít bennünket. Érdekes az, hogy ez pont az engedelmességhez köti, pont a hatóságoknak való engedelmességhez köti. Pont ahhoz köti, hogy engedjük Istent átformálni a gondolkodásunkat, a látásmódunkat. Isten ehhez köti azt, hogy tudjuk egymást feltétel nélkül szeretni, hogy tudjunk betölteni a törvényt. Azt olvassuk, hogy ez a törvény betöltése. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert csomó mindent lehet jól csinálni, egy csomó keresztény dolgot helyesen és jól tudsz csinálni, szeretet nélkül is. És ez a nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogyha szeretet nélkül csináljuk ezeket a dolgokat, akkor nem töltöttük be a törvényt, akkor elmentünk az egész mellett. És Jézus, mikor azt mondta, hogy szeresd a felebarátodat, barátodat, mint önmagadat, azt mondta, hogy ezen az egyen függ az egész törvény és az összes próféták Erről szól Isten igéje. És hogyha szeretet nélkül csinálsz dolgokat, akkor elmentél az egész lényeg mellett, elmentél Isten mellett. Hogyha az efézusi ö, gyülekezethez írt levélhez lapozunk a Jelenések könyvében, a Jelenések kettes fejezetének, kettes versétől, hát azt olvassuk, hogy azt írja az Úr az efézusi gyülekezetnek, hogy tudom a te dolgaidat, a te fáradtságodat, a tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, hogy megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazuknak találtad őket, és terhet viseltél, és béketűrő vagy, és a nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Ezek mind csodálatos dolgok. ezek milyen, Mennyire örülnél akkor, ha Isten ezeket rólad mind el tudná mondani? Én nagyon örülnék neki. De, azt mondja, hogy de, az, de az a mondásom ellenes hogy az első szereteted elhagytad. Hogy ezt az egészet tudta a gyülekezet úgy csinálni, hogy nem volt bennük szeretet. Nem volt meg a szeretet bennük sem Isten iránt, sem mások iránt. Az első szeretet ugye nem csak az Isten iránti szeretetről beszél, hanem arról a szeretetről is, amit mások iránt érzel. Akkor, amikor Isten szeretetét megismered. És itt van a nagy beszél, hogy el lehet menni az egész mellett. El lehet menni az egész törvény mellett, Isten egész szíve mellett. Úgyhogy hogy csinálod, csinálod a jó dolgokat, de nincs benned szeretet. És erre hív minket Isten, hogy ne menjünk el, mert ez a törvény betöltése. És ugyan, hogy máshogy lenne bennünk szeretet, mint hogy egy, felismerjük azt, hogy Isten bennünket mennyire szeret, kettő, engedjük, hogy ez szerint átírja a normális természet szerint való gondolkodásunkat. Engednünk kell, mert különben nem lesz bennünk az a szeretet, amire Isten vágyi. Pedig erre van a legnagyobb szükségünk. És ö, Isten... Ö, azt kéri tőlünk, hogy ezt tegyük. Az Isten iránti engedelmességünknek a legtökéletesebb mércéje az az, hogy mennyi szeretet van bennünk. Mert abból látszik meg az, hogy értjük-e, hogy Isten mennyire szeret minket, és engedtük-e Istennek azt, hogy átírja gondolkodásunkat. Hogy hoztunk-e egy olyan döntést, hogy Isten határozza meg a gondolkodásunkat, vagy... Továbbra is a saját bűnös természetünk szerint, a saját gonosz gondolataink szerint akarunk gondolkozni, és azt szerint cselekedni. Nagyon sokszor a nehézségeket szoktuk mentsékeny felhozni a gondolkodásunkban. Ö, ne haragudj, hogy szeretetlen voltam veled, de hát most ilyen próbán megyek keresztül. Vagy. Bocsánat, hogy ilyen feszült vagyok, de tudod, olyan sok minden van rajtam. Ezek ilyen kifogások. Tehát Isten azt mondja, ez így oké, okay, hogy ilyeneken mész keresztül, de ez nem ok arra, hogy szeretetlenül bánjál másokkal. Pont arra hív bennünket, és ebben a fejezetben is, meg az előzőben is többször, hogy a másikat helyezzük előrébb. A másikat tegyük magasabbra magunknál. Tiszteletet adjuk meg neki. Az ő érzéseit nézzük először, ne a magunkéit és ez szerint ö, szeressük egymást, akármilyen nehézségek és próbák között is vagyunk. A 11-es vers egy ö, eléggé meghatározó szakasz, úgy gondolom, a 11-től 14-es versekig. Azt mondja, hogy ezt pedig cselekedjétek, tudva az időt, hogy ideje már, hogy az államból felserkenjünk. Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk.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 Én ide az egész ige szakasz mellé tettem egy ilyen pipát, ezt a Nike-nak a jelét, hogy egyszerűen csak tedd meg. Ugye, ismeritek ezt a jármondatát, hogy just do it. Egyszerűen csak tedd meg. Ez arra biztat minket, hogy ezt tegyük meg. Augustin, amikor ezeket elolvasta, az egyik korai egyházatja, felismerte azt, hogy Isten szent lelke képessé tesz minket ezt szerint élni. Viszont egy feladatunk van, hogy engedjük Isten átformálni a gondolkodásunkat, és hogyha ezt megtettük, utána egyszerűen csak tegyük meg, éljünk így, ahogy Isten hív bennünket. És erre építette a szolgálatát, és nagyon gyümölcsöző szolgálata volt. Azt olvassuk itt, hogy bizony itt van az ideje, hogy cselekedjünk. Oda is kísírta, hogy cselekedjünk. Tudva az időt, hát milyen időkben élünk, hát egyre gonoszabb időkben élünk, egyre közelebb vagyunk a Krisztus visszajöveteléhez, és sokszor ö, belegondolok abba, hogy amikor újonnan megtértem, és megtudtam, hogy Krisztus jön, visszaértünk, fú, milyen izgatott voltam, nap mint nap vártam, hogy talán ez a nap az, talán az a nap az. Most így pár, egy évtizeddel később azon gondolkozok, hogy még most is az a nap lesz holnap, vagy melyik nap lesz az. És hogyha belegondolok, hogy 2000 évvel ezelőtt is a hívők várták, hogy Krisztus visszajöjjön, akkor nem fog egyáltalán visszajönni? Hát azt mondja, ez igaz, hogy bármikor visszajöhet. David Guzik magyarázta el ezt nekem, és én ebből értettem meg, hogy mit jelent az, hogy azonnal visszajöhet. Azt mondja, hogy ott vagyunk most, mint hogyha egy szakadék szélén állnánk, és a szakadéktól egy picike is lépés választ el. Ha azt a lépést megléted, akkor beleestél a szakadékba. Most az időben úgy járunk, mintha e világnak a végén járnénk a szakadéknál, és csak az a picike kis lépés választ el minket attól, hogy belépjünk a Krisztussal való együttlétbe az, az örökké valóságba. Krisztus eljövetelétől egy ilyen picuri dolog választ el minket. De már kétezer éve a szakadék mentén sétálunk. De mindig ugyanannyi választ el minket attól, hogy Krisztus visszajöjjön értünk, és hogy hazamenjünk. Na, így már sokkal nagyobb értelmet nyert számomra az, hogy mit jelent az, hogy bármikor itt lehet az Úr. Mert bármikor az a lépés meg lehet, de nem tudom, hogy mikor lesz, de várhatom azt, hogy akár a mai nap, talán a mai nap lesz az, amikor visszajön értem. De az, hogy az idők egyre gonoszabbakat meg csak az sugalja Krisztus beszédeiből, hogy egyre közelebb van itt az idő. Éppen ezért sokkal inkább energetikusabbnak, izgatottabbnak, buzgóknak kell lennünk az érdekében, hogy várjuk őt, és hogy ezt a szeretetet, amit ő ad a szívünkbe, továbbadjuk másoknak. Érdekes, hogy azt mondja Pál, hogy itt az ideje, hogy felserkenjünk az álomból. Ez egy döbbenetes dolog számomra, mert Pál a korai keresztényeknek azt írta, hogy alszotok. És ez egy megdöbbentő dolog, mert azt gondolná az ember, hogy fú, a korai keresztények mennyire toppon voltak, mennyire az úrral való járásukban tökéletesen élték az életüket. Persze kiderül a gyülekezeteknek írt levelekből, hogy ez nem annyira így van. És Pál azt írja, hogy, hogy serkenjetek föl. És érdekes, hogy az álomban mi mindent tudunk csinálni. Hát itt nem kell elmondani, hogy ki mit szokott alva csinálni, de például nagyon jól tudunk alva járni, tudunk alva beszélni, van, aki alvás közben tud énekelni. Tudunk hallgatni dolgokat álomban van, akivel lehet álmában beszélgetni, persze semmire nem emlékszik reggel, és tud reggel, és álmában még gondolkodni is tud. És mindezt úgy, hogy közben alszik. De azt mondja pár, hogy fel kellene ébredni, mert sokan keresztények így csinálják, hogy álomban vannak, közben járkálnak, beszélgetnek, énekelgetnek, gondolkoznak, de alszanak. És az óriási különbség a között, hogy alvás közben csinálod -e ezeket megfelébredve, felébredve, az az, hogy a valóságnak tudatában vagy. Alváskor valamennyire befolyásol a külvilág, mert ha kérdeznek tőled valamit, és megvan ez a fantasztikus képességet, akkor álomba válaszolni is tudsz, de nem, nem vagy tudatában a valóságnak. Picikét befolyásol az, ami ért téged alvás közben is, de nem vagy tudatában. Viszont, hogyha ébren vagy, akkor tudatában vagy a valóságnak. És ezt mondja pár, hogy keljetek föl, legyetek tudatában a valóságnak. Isten jelenlétének, Isten szeretetének, Isten tervének, annak, hogy Isten át akar bennünket formálni, és hív minket arra, hogy engedjük neki ezt az átformálást, és ennek fényébe tudatosan lépjünk, tudatosan gondolkodjunk, énekeljünk, és hallgassunk, és gondolkozzunk. És azt mondja itt az Úr, hogy ö, ezt tegyük, mert közel van az idő. Ennek érdekében azt mondja, hogy vessük le a sötétség cselekedeteit, 12-es vers, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Ahhoz, hogy valaki a világosságot felöltözze, aki maga Jézus Krisztus a 14-es versből megtudjuk, hogy ha Jézus Krisztusban akarsz járni, benne elrejtve akarod élni az életedet, akkor le kell vetni minden sötétségnek, minden cselekedetét. Ez azt jelenti, hogy minden egyes bűn, gonosságot nevén kell nevezni, el kell attól fordulni, és Isten fele kell fordítani a szívedet. Ilyen módon fel tudod öltözni Krisztust, és Jézussal tudsz együtt járni. A testet pedig ne tápláljátok a kívánságotokra. Ez nagyon font a kívánságokra. Ez fontos dolog, hogy miközben felöltöztük Krisztust, a testünk ott marad. Tehát egészen addig, míg meg nem dicsőülünk, addig meg kell békélni a dologgal, hogy ez a bűnös test itt lesz, és ők a kiabálásával, vágyaival, ezzel azzal közbe fog szólni állandóan. De azt mondja az Úr, hogy miután felöltöztük őt, azzal tudjuk ezt megtartani, ezt az állapotot, Istennel való együttjárásunkat, hogyha nem tápláljuk a testet, hogyha nem azt etetjük. Ö, nagyon jó kép erre az, hogyha van mondjuk két kutyát, van egy fekete kutya, meg egy fehér kutya, a fekete kutya legyen a test, a fehér kutya pedig a szellem. És hogyha összeereszted őket, mindig harcba állnak. Hogyha mindkét kutyát ugyanolyan jól tartod, ugyanolyan jól leteted, akkor jó erőben lesznek, és nagyon jó harcokat tudnak vívni egymással. De mondjuk, hogyha a fekete kutyát jól kiéhezteted, akkor elgyengül. És hogyha a fehér kutyát jól táplálod, akkor ő meg megerősödik. A harcot nyilván sokkal könnyebben mindig a fehér kutya fogja meggyőzni, vagy megnyerni. És ugyanilyen módon, hogyha a szellemedet táplálod, a testedet kiéhezteted, akkor a szellemi csatában, a gondolkodás terén is mindig sokkal könnyebben fog tudni nyerni az újjászületett új embered, és sokkal többször fog veszíteni az a részed, ami állandóan a gonoszság fele és a bűnbe vinne, hiszen az egészen addig is lesz, amíg, a, amíg a, a mennybe nem megyünk. És pont erre hív minket rá, hogy ne tápláljuk a testet a kívánságokra. Hogyha szeretne valamit a test, akkor lehet neki mondani, hogy jó, csak először várjál, megcsinálom ezt, vagy azt, vagy amast. Jó, reggelizni kell, oké, okay, tudom, nagyon éhes vagy, minden ügyes vagy. Először elolvasok egy fejezetet, és akkor elolvasol a Bibliából egy fejezetet, jó, most már lehet reggelizni. De mindig lehet magadnak határt hogy, hogy ne a testnek engedjél utat, hanem te az akaratoddal irányítsd azt, hogy ö, ö, hogyan és mit csinálj. És pontosan ezzel zárja le, pál a 12-es fejezetben elindult gondolatot, hogy ne a test irányítsa az akaratodat, hanem a te akaratod irányítsa a testedet, a te akaratod legyen az Úr az életed fölött, és ne engedd, hogy a kívánságai által, meg a vágyaid által legyél rángatva. Hogyha ezt ö, csinálod, akkor az Úrral való járásodban meg tudsz maradni. De itt a 13-as fejezetnek a legfontosabb buzdítása az pontosan az, hogy itt az idő, hogy ezt cselekedj, hogy felkelj, és csináld, és... Ö, ö, fordulj el a gonosztól, ismert föl, hogy mi az, ami gonosz bennem, kérd az Úrnak az erejét, hogy abból megszabadítson, és Jézus Krisztussal járj együtt. Egyszerűen csak csináld meg. Uram, köszönjük neked azt, hogy látod a gyengeségeinket, látod azt, hogy miben van nagyon nagy szükségünk rád. Köszönjük, Uram, azt, hogy te nem csak egy elméleti Isten vagy, nem csak egy elgondolás, egy filozófia, hanem nagyon gyakorlatias vagy. Köszönjük neked a gyakorlati tanácsaidat, és köszönjük, Uram, azt, hogy te, aki összeraktál bennünket, leginkább tudod azt, hogy mikkel küzdünk, mikkel uh, szenvedünk, hogy mik, a, mik okoznak legnagyobb nehézségeket számunkra a vele való együttjárásban, a győzelmes szellemi keresztény életben. És uram, nem csak ilyen kliséket akarunk mondani, hanem tényleg szeretnénk megélni azt a bővölködő életet, amit elhoztál nekünk, amiért eljöttél, uram. És köszönjük neked azt, hogy erre lehetőséget biztosítasz nekünk. Köszönjük, uram, azt, hogy egyáltalán a te írgalmakból van lehetőségünk dönteni és utat engedni neked a gondolatainkban. És a te kegyelmed által van lehetőségünk, hogy a te szent lelked erejével ott munkálkodj a szívünkben, és hogy nap mint nap döntéseket hozzunk, és téged válaszunk a cselekedeteinkben. Uram, végtelenül nagy szükségünk van rád ahhoz, hogy tudjunk szeretni úgy, ahogyan te szerettél. Végtelenül nagy szükségünk van arra, hogy be tudjuk tölteni a törvényt, hogy a cselekedeteink azok ne csak ilyen kongó, ugyan helyes cselekedetek legyenek, hanem a te szeretetedből, a te szívedből fakadóak. Kérünk Téged, Uram, hogy segíts nekünk levetni a, a sötétségnek minden cselekedeteit. Hogy ne a kívánságaink rángassanak minket, Uram, hanem tudjunk Te benned bízni. Szükségünk van a Te erődre, és arra, hogy Te táplálj minket. Köszönjük, Uram, hogy Te vagy a mennyből való kenyér. Köszönjük, hogy Te táplálsz minket, hogy Te lélek és élet vagy mi nekünk. És köszönjük, hogy megerősíted a szellemünket, Uram. Kérünk téged, vonj minket közel, mert szükségünk van rá. Nyis meg a szemünket, nyis ki a szemünket, hogy éberek legyünk, hogy ne aludjunk és ne alba csináljunk dolgokat, Uram, hanem teljes tudatában legyünk a szellemi valóságnak, a ránk váró reménységnek, és abban, annak a szellemi valóságnak is hogy legyünk tudatában, amiben most élünk. Hagy legyünk teljes tudatában a bennünk lakó drága szent lelked erejének, személyének, szívének, érzéseinek, Uram. Hadd legyünk tudatában a Te királyságodnak, a Te győzelmednek, a Te uralkodásodnak. Hadd legyünk tudatában a szereteted mélységének, erejének, a Te kegyelmednek az erejének, Uram. Csak így ezeket a valóságokat mind a szívünkbe. Hadd lássuk azt, hogy hogyan van összerakva a körülöttünk világ, lévő világ, és hogy hagyd lássuk meg, Uram, a te, telj, a te tökéletes tervedet. Segíts, Uram, hogy ebben tudjuk azt a részt tenni, amire hívból bennünket, és kérünk Téged, hogy adj kegyelmet, hogy tegyük is azt, ne csak nézegessük, vagy gondolkodjunk arról. Köszönjük neked, drága Úrunk. Adj szeretetet a szívünkbe, hogy tudjunk szeretni a fiatal nevével. Amen.